Пропустив поперед себе Данила, якого почала тіпати дрожж. «Вгомонись, вгомонись ж!» Наказував їй Данило і до болю стискав кулаки. За столу підвівся майор Зіновій Сагайдак, насупроти якого сидів стах Артеменко. Воєнком не раз втрічався з Данилом, не раз захищав його на пленах райкому від ступача і не раз розповідав у їхньому селі про червоних козаків, бо сам вилетів із цього звитяжного племені. Він кивнув Данилові чорним, як галка чубом, невесело посміхнувся. Колись від нього почув, що кожна людина має чотири броди. Блакитний, як досвід, дитинство, потім наче сон, хмільний брід кохання, далі безмірної роботи і турботи, а зрештою онуків і прощання. А тут хоч би до своєї дитини дожити. Стояв кам'янів на прузі і все одно чув мову чотирьох бродів своєї ріки і чув, як час проходив крізь нього і чув, як на серці стиналися болі і жалі. Чого ж він такий невезучий, не тому, що й досі не навчився хитрувати ні з людьми, ні з землею. Ми, товариш воєнком, і до вас. Береться до гідністю не тільки вид, а й вся постать Степочки. Сідайте, розказуйте. Сагайдак пильно дивиться не на Степочку, а на Данила. Цінує його обличчя чи душу. І знову ж усміх лягає на його темні уста. «Який же ти гарний чоловіче! Та доля теж не жалувала тебе, залишила свої шрами і на тілі, і на душі. Розказуйте!» «Але ж тут є свідок!» – глипнув на Настаха. «А нам би треба без свідка, бо діла і вовче!» «Тоді ми, товаришу Артеменко, трохи пізніше погуманемо!» – Сухов сказав майор – а коли стах вийшов, насмішкувати оглянув на Степочку. Розповідайте без свідків. Степочка, вихлюпуючи медоточивість воєнкому і глибоку підозру Данилові, швидко-швидко заговорив. Товариш воєнком, я ось дички персонально і власноручно, мало не волоком приволік до вас Данила Бондаренка, хоч і впирався він. Сагайдак тріпанув чубом, що впав на стрільчасті брови, Насмішку от примружився, навіть упирався? Чого ж? О, тут діло по всіх параграфах непевне, а може, й темне, і Степочка так розчепірує руки, наче має в когось вп'ястися ними. Ви добре знаєте попередню історію Бондаренка. Якось правдою чи неправдою він вискочив з неї, принишк був трохи в своєї коханої, а далі при допомозі непровірених вигулькнув на керівну посаду в когоспі. І зразу ж взявся усе крутити на свій триб, підривати економіку і вовче... «Підривати економіку?» «Факти», – кинув Сайдак. «Ось вам найсвіжіший. Цієї весни він організував на полі їдальню і не бере у людей за обіди і вечері жодної копійки. То як це зрозуміти, що доросла душа не платить за пропитання. Хіба отаке не є?» економ-диверсією. Відповідні органи вже мають сигнали і порушили справу. То чи не втікає Бондаренко від своєї справи в армію? Данило зітхнув, бо така справа була порушена проти нього. Глянув на воєнкома, але той перевів погляд на Степочку і глухо запитав його. «Товариш магазинник, ви пам'ятаєте, за що вас нещодавно знову зняли з роботи? Та, зам'явся Стьопочка. Хіба ж тепер, коли війна до цього? Кажіть, чого ви ніде не знайдете собі пристановище? Голос воєнкома прикував Данила. Що ж воно? А Стьопочка поморщився, махнув тією рукою, яка нещодавно жмакала Данилове плече. Вы с Николаем вы знаете, товарищ Воинком. А и дозрели и вообще.